Numele meu este Ionesi David, sunt student la Universitatea Ioan Cuza din Iași, la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, specializare informatică economică și stau de vorbă cu... vă rog frumos să vă prezentați. Salut, mă numesc Victor Geman. sunt termen oficial Functional Manager sau Head of Front-End Head of front -end Technologies la ASIST dar mă ocup în mare parte de oamenii din cadrul departamentului și în același timp și de unele proiecte care au într-un fel sau altul o parte de front-end fac asta în mod profesional de 5 ani și și cam atât La regulă mulțumesc Domnule Victor, am să vă adresez un set de 60 de întrebări, ele vor fi de tipul da sau nu, la sfârșit puteți adăuga observații și notițe la uh, latitudinea dumneavoastră fără nicio problemă. Dacă întrebările nu sunt clare, vă rog frumos să spuneți, eu vă voi simplifica și voi. Încerca cât mai mult posibil să vă clarific întrebările. Deci, putem începe? Sunteți pregătit? Da, sunt pregătit pentru Ronda Folger. În regulă. Să începem cu prima întrebare. Ați alocat timp pentru, sau alocați timp pentru a vă organiza gândurile pe hârtie în legătură cu un proiect, înainte de a începe proiectul? Da. E unul dintre cele mai importante lucruri care le fac. Alegeți dinainte ce activități se vor face și ce nu de a începe proiectul chiar înainte? Da. Oare... Oarecum, dacă am înțeles eu corect întrebarea, de regulă avem niște lucruri prestabilite care le știm și doar decidem care din de ele -o, o să se întâmple uh -huh. sau uh -huh. Perfect, perfect. Stabileți dinainte când se vor face acele activități? Da. Tipul o ordine de prioritate. Chiar exact. înainte. Exact, da. Se, se stabilesc... În ordine de prioritate, stabilim care lucruri și când, dar nu um, e foarte important când să se folosește calendarul pentru toate lucrurile astea. Decideți dinainte modul în care se vor desfășura activitățile? Da, în mare parte. Nu se poate mereu, de la început, stabili totul, dar mm. sunt niște practici Best practices, cum se zice în engleză, mm -hmm. și de, de regulă alea sunt implementate. După care se ajustează după nevoile clientului. Creați obiective și indicatori de performanță? Obiective, da, indicatori de. Indicatori de, Obiective, da, indicatori de performanță, nu. Sau, da, eu cel puțin nu atât de des. Dar. Sunt alții care fac treaba asta pentru mine mai bine. Da, am înțeles. Presupun că e, depinde și de natura proiectului. În domeniul dumneavoastră, indicatorii de performanță, poate că nu sunt atât de relevanți spre cum ar fi obiectiv. Da. Ei, mai mult ce trebuie proces, decât pe indicatorii finali. Am înțeles Estimați dinainte costurile monetare La care veți fi supus? Da, uneori E foarte dificil de făcut asta înainte Dar uneori Foarte, foarte Aproximativ Doar pentru a-i da o idee Am înțeles în cazul în care o faceți, încercați să vedeți unde puteți reduce costurile chiar înainte de a ajunge efectiv la ele? De cele mai multe ori, da. Dar iarăși e așa mai mult un, un joc cu, cu ochii închiși, e foarte dificil. Dar pe baza experienței, deja știind alte lucruri care le-am făcut în trecut, încerc să mă gândesc adică unde s-ar putea reduce din costuri. Am înțeles. Ați anticipat vreodată posibile situații ce puteau apărea și ați pregătit măsuri de dinainte ca ele să se întâmple? Da. E, chiar e o practică care mereu se folosește. Avem riscul, avem o coloană, un risc și este mai risc pentru fiecare Așa zis, feature sau lucruri care trebuie să le implementăm și pe cât e posibil ne gândim, adică ce o să facem dacă se întâmplă. Și cu cât riscul e mai mare, cu atât mai mult ne gândim la lucru am respectiv înțeles. Deci, a spune că anticiparea risculor este chiar un lucru destul de important pentru. Foarte, da, foarte. Asta am înțeles. înțeles calculați resursele necesare pentru executarea unui proiect și le rezervați de dinainte, adică le asigurați? Da, dar depinde ce înseamnă acel dinainte, adică la un moment dat se face asta, dar diferă de la un client la altul. Dar în idei, da, adică ne gândim la resursele care ar putea fi folosite și Încercăm să le rezervăm. Din timp. Da, în regulă. Da. Creați o listă de pași sau etapizați proiectul înainte să începeți munca efectivă? Da, pentru că se da, practic peste tot asta. E ceva normal. Am înțeles. Creați proceduri de lucru documentații pe care le distribuiți da. angajaților de tine. Da, sigur. Da, da ferm, să înțeleg din răspunsul Da, da. da, da, da. Un <laughs> da de două. Un da de două. Părin, notat. Creația... Când creați aceste sarcii, le prioritizați înainte de începerea proiectului, le aranjați, doar le creați, le puneți și într-o anumită ordine. Le creăm. Există și la un moment dat când se pun într-o anumită ordine, da, este termenul de backlog grooming, application backlog de fapt, sprint backlog, mm -hmm. tot felul de artefacte puncte în timp când facem lucrul ăsta. Dar ca idei. da, adică La moment dat trebuie prioritizat Am înțeles Înainte să se înceapă muncă. Estimați dinainte cât timp ar trebui să dureze sarcinile Și când va fi finalizat proiectul? Da Aveți Un test da, Sigur, e practică. e practică Da, da e... Best practice care se peste tot, trebuie să ai un deadline, că de altfel nu se poate putea să nu se întâmple. Da, am înțeles. Trebuie, trebuie, trebuie. să livrăm ceva. Asta e obiectivul. Mulțumesc. Vă consultați dinainte cu alte persoane precum clienții? și notați aspecte despre cum va arăta și cum va fi construit produsul înainte de a începe muncă efectivă? Da. E chiar un efort de multe ori extraordinar de mare care se pune înainte de a începe proiectul. Colosal ah. chiar aș spune uneori. <laughs> Am înțeles. Și considerați că planificarea este o sarcină importantă și vă ocupați frecvent de aceasta. Consider că e foarte importantă. Și frecvent în dependență de când este nevoie. Dar când este nevoie niciodată nu e evitat. Are Vă ocupați de asigurarea locului în care se va desfășura activitatea în sensul ca un exemplu ar putea fi vorbiți cu un administrator responsabil pentru a obține permisiunea de a lucra într-un anume anumit loc, la asta mă refer când spun asigurarea locului desfășurare. nu este la cazul în situația am înțeles grupați sarcinele asemănătoare în momentul în care le creați și în felul acesta creați niște roluri specifice pe care le atribuiți ulterior anumitor persoane? Și da și nu. În sensul că oricum avem roluri separate în domeniul nostru IT, uh -huh. în back-end, front-end. Dar în acel, în cadrul acelui rol, spre exemplu, pot fi tascuri foarte diferite, și nu, adică at atunci nu le mai grupăm. Mergem pe ideea că trebuie să. adică un om să fie capabil să rezolve un. nu știu cum să un cuvântul range, un range mare de probleme. Uh -huh, uh -huh. Recrutați chiar dumneavoastră sau apelați la resursele umane existente pentru. A face angajări? Echipa de HR se ocupa. Am înțeles. Vă ocupați de crearea unei echipe de lucru? Uneori. După caz.. Uh -huh. Vă ocupați de definirea clară? a rolului fiecărui angajat? De cele mai multe ori. Deci, vă asigurați că angajatul știe care este rolul lui și care sunt atribuțiile sale. Da, asta da, cu siguranță. A spus de cele mai multe ori pentru că, iar flexibilitatea e un punct important în domeniul ăsta și atunci. Lăsați spațiul de manevră. Vă ocupați chiar dumneavoastră de distribuirea sarcinilor, angajaților? Da, unele proiecte. Vă asigurați că sunt înțelese rolurile angajaților, astfel încât ei să înțeleagă felul în care comunică aceste roluri între ele? Iar aici, să știți cătind despre organigram, am asta în minte, că vă adresez în ceva. Cu organigrama, dar nu cunosc termenul, nu -s... Este piramida aceea organizațională? Mergem pe ideea mai mult de flat, adică Aha. orice om este responsabil, atât pentru munca sa individuală, cât și pentru proiect, cât și pentru Cam, de fapt, da, pentru muncă individuală, și pe proiect. Ok. Și chiar și în situația dată, uh, le faceți clar oamenilor care este rolul lor și pe în care comunică da. aceste roluri între ele. Exact, exact. Da. Deci... Uh, am putea spune că vă asigurați că este clar felul în care comunică oamenii între ei și când au nevoie de anumite resurse, la cine trebuie să se adreseze. Da, eu pun critică, adică e destul de important să știi oamenii cum să navigheze în anumite ape sau în majoritatea apelor. regulă. La locul de muncă, asigurați un sistem informațional de comunicare a angajaților? Da. Puneți la punct acest aspect? Îl instalați, vom putea spune? Cred că nu. Nu știu dacă este ceva instalat. A, regula. Totuși, decideți dumneavoastră sistemul informațional care va fi folosit de comunicare, platformă Slack, Skype, uh, felul în care se comunică. De, pe depinde platform. când avem posibilitatea asta. Adică deci când avem posibilitatea, clientul nu are uh, anumite dorințe sau preferințe, alte ori clientul decide în totalitate. Dar uh, comunicarea internă, cum se face doar la nivel local? fără nicio platformă? Uh, Printr-un idul platformelor de comunicare. Da, mai sunt... În cazul nostru este Teams, Microsoft Teams. Am înțeles. În regulă. Delegați uh, autoritate pentru luarea anumitor decizii roluri competente, stabiliți cine se va ocupa de anumite atribuții? În unele situație da. Faceți clar autoritatea acelei persoane în acel domeniu, spunând, acesta este cel care se va ocupa de design și neintrebuințați lui... Această responsabilitate. Ei Vorbiți cu furnizori pentru a obține licențe, software și alte, altele necesare proiectului? Nu. Nu am responsabilitatea asta. Distribuiți resursele necesare fiecărui rol pentru un proiect, acces la conturi, software spații, distribuirea resurselor de orice natură. Cred că și da și nu, mai mult nu, adică există ajutor doar pentru uh -huh. o informații, dar nu mă ocup hands-on de asta. Am înțeles. Puneți la un loc și faceți accesibile documentațiile și procedurile angajaților. Creați un spațiu în care spuneți angajaților aici am pus toate resursele, de aici le puteți accesa, așa le puteți accesa. Da, de regulă se da. Când apar schimbări, vă ocupați de adaptarea mediului de lucru la aceste schimbări? Când vorbim de mediul de muncă Referim la mediul fizic sau online? Fizic am putea spune, de exemplu, când a apărut uh, situația pandemiei și toți au fost nevoiți să lucreze de acasă. V-ați ocupat de adaptarea? Într-o oarecare măsură mai mult la nivel de emoțional și mindset, adică nu la nivel de organizare neapărat. și infrastructura dar au fost o echipă dedicată Am înțeles, am înțeles Aha, Ok Pregătiți mediile de comunicare externă precum documentele către contabil sau șabloane pentru raportare care vor fi trimise clienților Vă ocupați de astfel de foarte, foarte mică, adică nu, nu se consumă foarte mult timp cu asta. Ex există, dar, nu dar sunt foarte minime ca să nu consume mult timp. După care ele fiind preluate de alte persoane. Considerați ca și manager că organizarea elementelor unui proiect este importantă? Și vă ocupați dumneavoastră de aceasta? Da, foarte importantă Și da, dar mereu cu ajutor Ca și la majoritatea lucrurilor care au fost până acum Adică nimic nu se face singur. Considerați că este important să înțelegeți aspecte tehnice Și metodele de realizare a proiectului? Da în cazul meu special fiind manager tehnic Sunteți mereu pregătiți să interveniți direct și să participați la rezolvarea problemelor ce apar? Da Angajații vă pot cere să interveniți chiar și cu cunoștințe tehnice în rezolvarea unor sarcini? Da Simțiți că sunteți în mijlocul acțiunii și că faceți parte din echipă? Deci nu mai multe ori, da. 80% de ani, Vă consultați cu angajații pentru a stabile împreună care este cel mai bun curs al acțiunii pentru a lua o decizie într-o astfel de direcții? Da. Foarte des. Sunteți nevoiți uneori să luați decizii ce țin de metodologia realizării proiectului? Uh, uneori, da. Da, uneori, da. Sunt momente când folosiți abilități interpersonale. De negociere cu angajații pentru a-i conviți în situațiile care necesită? Da, se mai, se mai întâmplă. De fapt, destul de des. Vă găsiți și în situații în care trebuie să motivați personalul? Da, se întâmplă. Aveți momente când gestionați conflicte apărute între angajați? Mai rar, dar se întâmplă. Uneori inovați, creând proceduri de lucru și metode de executare mai eficiente, Aș spune da, dar cuvântul ăsta, inovare, e, e tricky. Tind să cred că da. Dar e mai ușor dacă altcineva ar spune. Aici adică fac o autoanaliză și e ușor să mă laud. Poate fără să dau seama. Dar tind să cred că da. Cel puțin uneori. Angajații vin către dumneavoastră pentru a afla ce urmează în continuare? Da. Rechidați pe, pe angajați fiind acolo, arătându-le ce să facă atunci când se blochează? Dacă cunoștințele îmi permite asta, da. Dacă nu caut ajutor. Credeți Că aveți angajați printre dumneavoastră care se uită către, ca la o sursă de inspirație? Care se uită către dumneavoastră, ca la o sursă ah, către, uh, Nu știu, sper. Mi-aș dori foarte mult, <laughs> dar nu știu, nu știu. Sper, cel puțin o persoană să fie. M-aș mă. Vă găsiți uneori în situația în care Vă asumați rolul de lider al echipei? Da, da. Uneori vine la pachete. Nu mereu, dar uneori vine la pachete cu partea de management și rolul de lider. Credeți că este important să fiți prezenți? printre angajați pentru a coordona activitatea? Prezent fizic? sau? Și fizic și online, dar să fiți o prezență în cadrul? Uh, da. Uneori mai mult, alteori mai puțin, dar clar, da, trebuie să fie prezent. Aveți vreo metodă prin care verificați dacă este respectat planul proiectului? Eu personal nu cred, este ceva care îmi scapă termenul. cred că se gant, ceart. dacă nu mă înșel, dar am. Uh -huh. ce ar fi, da. De da. De, de, de, da. Când nu mereu. Aveți o metodă prin care verificați munca pe care o fac angajații? Uneori, da, dependență de proiect, e pur și simplu logarea timpului. Alteori, doar prin, prin rezultate. Dacă rezultatele, De ce mai multe ori doar prin verificarea rezultatelor, dar uneori, în evidență, nevoile clientului se mai loghează și timpul. Dar eu personal, rezultate, dar dacă sunt rezultate Verificați felul în care un angajat își face muncă? Că spunem felul, la cine referim eu fiind persoană tehnică s-ar putea să înțeleg greșit uh -huh. sau diferit, nu e prea greșit uh -huh. Când spun felul, mă refer la dacă lucrează lent, dacă are distrageri la, la locul de muncă? Doar dacă asta devine o problemă. Mm -hmm. nu, nu din start se începe așa. Mm -hmm. Iarăși merge pe ideea, merg pe ideea tot timp cât rezultatele sunt bune, nu prea îmi pasă. Dacă devine o problemă, atunci inevitabil trebuie să investighez să văd care ar fi poate cauza mm -hmm. problemelor. Aveți vreo metodă prin care măsurați calitatea muncii angajaților? Prin cod review, în domeniul nostru, de cele mai multe ori. Jéry. Însăși, mm. însăși performanța aplicațiilor. Când spuneți asta, la ce vă referiți? Fiind în domeniul IT, noi construim aplicații, rezolvă, oferim soluții și atunci. Practic, un cod bine scris E frumos, dar și funcționează bine e performant. format Înțeles Așa în linii mari pentru că clar Depinde de la proiect altul Verificați cheltuielele apărute în urma consumurilor, angajaților Dacă sunt și există astfel de consumuri Nu mă ocup de asta Folosiți indicatori de performanță? spre nu, cred că o singură dată folosit. Folosiți vreo platformă software de analiză a datelor generate de performanțele muncii, cum ar fi datele introduse din KPIs? Într-o oarecare măsură. La nivel mai generic, poate aș spune, nu neapărat la nivel de proiect, dar da. Nu da 100%, nu știu, 50-60%, poate. Tot, există tot felul de nuanțe și mi-e mi greu să pun punctul B. Am înțeles. Aveți o politică de recompensare a angajaților pentru performanțe excelente? Bună întrebare, nu sunt sigur Monitorizați modul de desfășurare a muncii Cu scopul de a o eficientiza? Da Dar monitorizare Iarăși, bazându-mă pe rezultate Nu uh -huh. monitorizez însăși uh -huh în detaliu, procesul, să zic. Aha. În regulă. Obișnuiți să verificați motivarea angajaților? Da. Cât se poate des, cât îmi permite tema. Faceți evaluări periodice ale angajaților? Da. Cereți rapoarte din partea angajaților? În unele situații, da. Depindeți de proiectarea. Aveți standarde minime de calitate pe care le verificați? Standarde? N-am reușit să aud bine. Da. Standarde de calitate. Standarde de calitate. Uh, da, da, da. da. Destul de bine definite. Diferi de la un proiect la altul, dar nu lipsesc niciodată. Aveți vreo modalitate de identificare a abaterilor și un set de măsuri corective? Da, există tot felul de proceduri pentru diverse situații. Iar în calitate de manager, credeți că este importantă verificarea la locul de muncă? Să verificarea, verificarea angajatului, verificarea muncii, să verificați lucrurile. Aproape tot, am putea Nu. Nu cred că e important să Personal, nu cred că e important hum. să se verifice tot la firul ierbii cu siguranță, nu? Mai ales dacă situația nu cere. Dar, evident, există situații și situații. Ok, vă mulțumesc, domnule Victor, acestea au fost întrebările, sper să aveți o zi cât mai plăcută în continuare și să ne revedem. Mulțumesc și eu, a zi frumoasă. La revedere!